Kotzak desekretia badu. Bekuselia. De Ozan zerkiak inbertu izbiztantaren. Bara bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ingelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan eduburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzariz zinez, perfiktoak lez. Badan ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA Ba gure gaurko kultura atalean Donibanek Garazira begira jarri nahiko genukeen, Donibanek Garazikoa presondegian hilabete hontan azaroren lena bitarte, barruko agerpenak deituriko erakusketa ikusgai baitugu. Keixeta Gipuzkoako artistaren lana ikusgai da, hain zuzen ere, eta erakusketa jartzen ari zen momentuan artistarekin mintzatzeko aukera izan du. katxalin Indaburu lankideaak Baberekin izandako dago entzungo dugu bere alakatialinen da buru. Keix eta txiki agide da zure egiazko izena, baina zure artista izena da, beraz, eta uh, irurgoita iruan soktua, uh, gipuzkoan, zumaiakoa, ez? Ez, hausoko eh, bateko hausoko batekoa ez, eh, arruakoa. Beraz, gaur hemen, apespikoen preson degian, erakuzketa bat. Lehenaldia da? Giten eh, txela? La, da, duela... Amar bat urteo badira, jozetetanik en galerian, egin nuela erakuzketa bat. Bai, do nima negarazin. Nola atxan eitan duzu lehenik tokia, zina xartzen delaika bada, gira uberesibat hemen ez? Bai, en, bueno, eta lagunak baditut, eta eta asunta lantzen dute baita. Ez da kasualiadea, giro bat izatea, badau, jende bat lantzen duena duenak ontu hori. Erakasen gaur egun, zeramikan hori da, erakusten duzu pixkata artea? Bai, nire herrian, gaur egun somaian bizenaiz eta zeramika irakaslea naiz. Dena den duela urtea asko dira, zeramikan hazin nintzelan. E, nik, nik, mundu hau ezagotunen, amazazpi urte nituela, Eibarko Unibertsitatean eta e, gara iluze baten jardunen zeramika lantzen eta hogeita piko urterekin utzin nuen. Zeneiko zaila da, ceramika munduan jarraitzea, edo bertatikan bizitzea, orduan pinturan jarraitudu nuen azken e, urte askotan. eta nahen berriro, ceramika. Hala, hori da, zer erakusketa honetan, badira bi gauza, badira sotuan shotoan atzimaetan direnak, hor zeramikak direnak berezikit, horpegiak evet. berdin, hori bi hitzez, hori obra horiek bereziak dira, horpegiak eh? erakusten dituzte, horpegi uh, evet. dezberdinak, gizon bat zuenak, emaste bat zuenak, triste, uh, evet. uh, pausatzen ali, uh, kesuago, horiek horo, hori zeramikazeginak dira, bulumenak eta horiek lantzen dira, eta espresua... Uh, Zaila da, emaitxe? Bai, zaila da. Bueno, e, beko eskultera ditaz, komentatzea harren zan, e, erakuzketan izen, izen burua bera da en barruko agerpenak. Eta duela urtebete esagutu nen, beko esotoa, ordu hartez nintzen inoiz geitxi bera, eta geitxin benetan tokia e, berezia irutuz izai den eta sentitu nuen gizakian presentzia, ez garai bateko preso egon ziren pertsonaien e, oraindik an e, espiritua edo indarra edo lako lakozerbait badagoen, baina somatu nuen presentzia hura, e, jendeena. Eta bueno, pentsatu noen ikuslei eh adirastea era, era garbian, ba e, pertsonaien presentzia. Eta bueno, arraza ezberdinetako pertsonaia daude, hori txarrestokatu izan zaiteen Espainiako kartzeetan lagunei bizitazko hiztera eta ohartu izan naiz E, Euskaldun kolektiboaz aparte, badirela ijitoak eta badirela gaur egin afrikarrak, eta batez ez ere alako hiru kolektiboak direla. Batitikan Euskaldunak eta ijitoak eta bestetik Afrikarrak edo rumanoak. Eta oron, e, pizkat era hortako jendea nahi izan ditu e, agertzea. Errazu ala ere, tokia ikusi eta, pentsatu zin nuen erakusketa hori, gana dut, zer amik gaurien, heu uh, emena tokia ikusi Bai, on, e, ikusi ondoren izan zen, segitan e, plantatu nuen, e, zer nola jarriko nuen eta, eta ala jarri ditut, ba, ogei eskultura daude, ogei burudez berdinak, eta e, komentatu desuena, espresia berezia da, bueno, karzelan ez da izaten espresio barruan dagoenak ez du izaten espresio barrekarrerikan, e, tristeak eta gogorrak dituzta espresiak. Aproposa bai. e, e, dela, eh, tokia, junte gokia da? Bai, e, alderantziz alderan ziz, obra inoen proposa tokirako. Bentokiak berak esan zidan, eskatu zidan zerbait edita. On egin nituen lan hauek eh, tokirako bertarako. Ordian giru uh, lehenestaien hori ajunt bestelan mota bat da, ceramika bat suiko dira, baina gutxi hala ere orth tinduketa da uh, belesiki. Ordian uh, urarekin egin tindaketa da akwarela, ez dena. Bai, bueno, tinta akrilekoak dira, bai eh, tinta industria dira beraiek eh, lan egitako era akuarela bezela hurarekin aguadak esaten duguna erderaz dira baina tinta akrilikoak dira bai induzialak batetikan eta dauzkate ogi kuadro kontatu ditut daudela normalean ereran abstraktu izaten da Eta kaso honetan pizka bat figurazioara joanais eta adiratsi ditut baita ere margoetan eskulturak atera saizkit markatu diet espazio bat, hauda kokatuen ditute elemento konkretu batzuk espazioan, eh e, zoroa ipinita eta fondo bat ipinita, sortu dira eskultura abstraktua batzuk batetik Eta beste batzuetan eh ditut, hemengo yan ere badira arpegi groteskoak salan e, fondoan agertzen dienak eta baita eh Gerriti gora agertzen dienak. Eta gaur egun lan zenari naiz, gorputz osokoak Orduan, bakar bat daukat, adirazten duena azken lana. Bai, eta hori ikusten da, ere kolorea aldaketa. zeren badira aski uh, gozoak eta helgarri uh, ongi uh, joaitean direnak eragenei dut, uh, harmonia bat erakusten dutenak. Bai, hori bueno, demoraren arabere izaten da, batzuetan indar gehi oberar izaten da, transmititu edo batak guadroetan, orduan, agertzen dira batzuek, Fondo oso gorri biziakin, naranja biziakin, agertzen dienak, eta nahi dudana da, elementoa batez ez ere, arpegio yekat atera edo indargeiak, nola baite teknikoa da. Gero, obrek ez dute izenik zuk, ezakuz eman nahiago duzu jendea bere baitaik seandimendua, sogarazi, hori da? Bai, Nolabait eh, libra gauztearen da ikuslea. Hau da, izemuru jarriko bani hoke nola, eh, biderazen ari naiz zerbait konkreta ikustela, orduan ez, ez dion da izaten izemuru horikipenio. Adoaz, nola sortzen dira, zure nola sortzen ditutzu, zule obrak uh, biziko egoeretaz ateratzen da, uh, ikusten ditutzun irudietaz edo munduak erakusten da utzun uh, seandimendu eta ikusten bai, dira? Bizitza bera dela, eta egunero ikusten ari garen Agaian batzuetan e, telebista begiratua edo zine pelikula bat ikusi ondoleen, edo personali bat ikusi ez dezu jakiten zein izaten demotiba. Batez ere e, lan egiteko orduan, e, lan batek besteari laguntzen dio. Estudio barruan laren ari zerenean, eta kuadro batek, eramaten du bigarren batea, hirugarrengo batea, eta elemento bat sortu kuadro baten, ura trasladatzen da beste batea, eta bat, kate bat izaten da, bat besteen ondoren. Gonde bora bat pasatu handoaren begira zendezu lana eta ikusten duzu badagoela e, linea bat edo jarraipen bat edo eta horrela sortzen dira. Errazu, zure obrake main ikus gai dira, beraz, apespikoen presoan diguntan, non izartio? Ba, hilabete oso, ingo da, azarban bat arte ustean dut de? edo, bi arte edo. Hala, bai. ordean bada hilabete oso bat, bai. eta errazu gero uh, errakaslea zira, baina nire uh, dizka bat zuen uh, azala egin duzula, filma batean nire parte bai. hartu duzu, pizkat berri lotik dira, huriak oroz, huretako? Bueno, aurte asko da mazkit eh, lan honetan, batez ere nire lana eh, pintura da, pintura eta gaur egun zelamika baita. Baina bideo horretan beti sortzen dira, bai lagunak ditudalako musikoak eta bai zinea lan egiten dutelako, bai sortzen dira harrebanak eta elkarrenak sortzen dira. Biskuntza, eta hor, nola beti ari zira sortzen? Hor, bestek auza batetara pasten zira, hemen ez ditugu ikusten lanak edo gaurko egunean? Ba, inoski, beti ari gara zerbait berria egiten. E eta egiten dugu du, du, dena ez dugu erakusten baita ikusleak ez ditu ikusten Zenba gauza gainera zenbait gauza gelditzen dira proiektuetan egindako e, guztia ez, ez da ez da bukatzeno no? ez da validoa ordaintzen baita gauza bota baina bai diskutatu egiten dira baita noski eta beraz pilarren aldia etortzen ziela garazin baina ana estakit baiona edo beste hiri batzuetan hai, gertatzu sautzu uh, zure obra nereko ustalarazia bai e, duela hiru urte biharitzen izanuen Eh, ambro iman galerian, eh, maulen duela ma guztuerte doba dira, pitsu aretoan eginuen baita eta izan ditut gehiago ere, iperaldean bai. Eta zer duzu jendearen jendearen nola kuruzatzen duzu gaur ementzila duenean egazin, baina gero nola egiten duzu jendeak ikusten duenarekin hagemana? Zoritzarrez batzuetan ez dugu izaten kontaktoa ikan jendea baina eh, daukadanean, eh, nahiago izaten dut e, albobatera egon, nahiago dut ikustera, Iku, e, ikusleak ez jakitea ni naizela egilea. Eta gustazen zait, zernolako mugimentu, zentzazio, zorra e, e, arazten zailon ikuslea jordun, eta gustazen zait hori, izkutut ikan ikustea. Da, ba, bueno, ni gaur egon gona izemen e, e, irekiera komomentuan, komo baina gero ez nahiz, egon gordun ez dut jakingo e, ikusleen e. Pentsaerak edo, sensaziak. Eta kaxo horretan ez da, beli buruzka bat ezartzen, eta ez, ba, esartzen, ez da egiten? Bai, egiten da, baina bueno, jen, en, jendea ez da ere animatzen ahi an, sentitzen duen. Eta komplikatu da, zen, en, ze sensazioa sentitzen dien, kuadro bat begiratuta. Ez da, li, liburu baten irak dena, irak da, eta oso, konkreto da, baina en, en, margo baten bakoitzak sensazio oso desberdinak jaso zen ditu. Orduan, pentsaeret bakoitzak gorde egiten ditu labar Hala behar luke gainera, nahi. Keixeta, zure obrak ikus gai direla, ilaite guztian hor, eta gero beste datarik batuzi paraldean hor, giren hilabeeteetan? Momentoz ez, burrengo batean, petuz, sortuko dela zerbait gehio. Euskuntza, 2000 eskerroi, no? Eta erakusk eta on zuri harteko? Zuei, eskerrik asko, eta disfrutatu. Etortzen zeratenei, disfrutatzeko desio. Nihazka. Abarruko agerpenak ekei xetaren erakusketa gogon hartu. Eh? Doni bane garazikoa pezpikoen presondegian ikur duzuela azaroaren bata asteartetik kanpo egunero irekia duzue goizeko amaiketatik amabi terdiak arte eta txaldez, ordu terdietatik seiterdiak arte. GASTE <gülüyor> ARTETI Amabi danzari Bos musikali taula gainean Ikusgari bat Atxa txua. Azparneko mendearan Uriaren amalauean Zaspietati goiti taloak eta oztatua Zortzitan kantaldia Polin eta Julietekin Eta ondotik atxadantza ikusgarria Tokiak haintzinetik salgai Zuriatean eta elkardendan Bera zatozte denak Urgiaren amalauan, azparneko mende alan. Ezkia ikastolak, antolaturik. Salvador Egunak. Salvador eta John Azpilaga goguan. Urgiaren ogoita bat eta ogoita bian urepelen. Ibeakoitzarekin, zorzi terditan kontzertua helizan. Estutxu sistiaga, Nikol Bakiriza, Mikel Urdangarin. Eta afarea leitua eskerparetan. Igandearekin, koiziko 9 hontan, Salvadorren itsurala mendibilaldia, Amekaketa lagunetan hitzaldia, Jonas Pillagarivurus eta Bilboko salbatzaile dantza taldearen ikusgarria. Horen batean Ejikiroula, Dona Zarre eta Mutriku taldeekin, bi hontan baskari alaitua aentsukoa denbora berginan, bertsusailua ha xartzailu Sebastian Iizaso, Jon Jose heizmendilu gizaletxe eta Jose Luis Gorgottzatekin. Bazkariko txartela harttzeko deitu 06 hogeita lau hogeita amau, goita behatzi latan hoita mabost deituuz. Solodorigunak urgiaren hogeita bat eta hogeita bi urepelen. Kultur alea. Bagarko egunari begira jarriko gara orain, gaur, ostiraruntan, larresoroko aldaburuan, iuntzeko sortzietan eman abaitzaigu itzordua. Sabaltzek bere azken lana du holtzaratuko aldaburuan, eta dakizuen eze iragan ikasturtean plazaratu zuen, loreak askatu izeneko lan. Eta lan honetan, Sabaltzek errandigunaz. Kantuen autua naturalki izan da, maite, E, nituen e, doinuak, ordean orral, abur bildu dira, e, amartituluko e, diska batean, eta diska honen e, indaja da beri simpletasuna, naturalki, haintzineko diskoetatik ere ateratzen diren kantuak, e, e, kantatzen al, e, direnak sartu ditugula. Larre la soroko aldaburuan, duzuega hor ba, itzor du, sabaltzeket. Stadt psychatrikomathea Servizaria schulisbesti Ich gern sie du wel Schukar am Gedanken Ideen in tale russia Ich The Zurekin egon dut Ba arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nere aldetik, besterik ez ekuguan hartu, hemendik gutxira, ra kantuz-kantu emankizunean gaur beinatik erabiderekin garela, bere bigarren bakarkako lana gazeratu berri baitu elkarrazigiluarekin. Ba izan ongi entzule, nahizuten arte. Geru arte. Aio. Be la Kotzak desekreti sekretia behin gusenia. Ozan zer gehiagin berdintu biztan daren. Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gita nostu mara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta tellin moduak kontatzeko ez Zeranelburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, antzeriztzinez, berfiktoak lehen. Badan hori bakizu zubiagiteko behzaren gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA